Розділ 11. Знову телеграма з форту Лінколен. Кал подивився на Ганса, який стомлено підіймався сходами на південно-західний бастіон, що виходив на Ніпер. Каже Гансе, що там? Станція зв'язку повідомляє, що великі контингенти карфагенської піхоти висаджуються на пляжах у гурлі Ніпера. Огункіт! І десять броньованих канонерських човнів пройшли повз Форт 15 хвилин тому. О'Донал показав на хмару диму, що нависла над Річковою долиною за вигином річки. Це, мабуть, вони. Станція закривається. Люди разом із загоном ополчення відступають млиновою дорогою, щоб захистити копальні. О'Донал подивився на гурт сенаторів, що стояли збоку на бастіоні. Вони припинили свою суперечку, щоб послухати Ганса. «Невже нічого не можна зробити?» – запитав Борис із благанням у голосі. «Дванадцятифунтові гармати – найважчі, що у нас є», – відповів О' Дональд. «Який жахливий стан справ!» – фіркнув сенатор Петра. «Чому Ендю не зробив більших гармат?» «Бо вони дорогі!» – повільно сказав Кал, ніби повторював це в соте. «Ми вірили, що мерки нападуть на нас із луками, і легка артилерія найкраще підходить для польових дій проти них». «Отже, хтось припустився жахливої помилки?» відповів Михайло. «Ми всі припустилися жахливої помилки», відповів Кал. «За вигину оголосив Ганс, «радий хоч на мить відвернути увагу групи». Судно було невеликим карфагенським тараном, Лави весел ритмічно підіймалися і опускалися, косе вітре було напнуте південно-західним вітром, а щогли майорів великий білий прапор. Судно швидко наближалося, віддалений спів веслярів ставав усе голоснішим, контрастуючи з сенаторами, які замовкли, коли воно підійшло. Судно сповільнилося, наближаючись до зовнішнього кінця земляних укріплень, що оточували місто. Капітан корабля підвів його близько до берега, розрізаючи мілководя, а екіпаж поспішав спустити вітрило. Карфагенський воїн, одягнений у пурпур, видася на снасті і, склавши долоні рупором, звернувся до бастіону. «Я посланець від карфагенів», – крикнув чоловік, – його володіння руською мовою було майже таким же поганим, як і Водональда, Дональда, посланий шукати правителів Республіки Рус. Кал підійшов до бастіону. «Ви говорите з президентом Русі», – відповів Кал. «Мені наказано, щоб на цих переговорах був також представлений Сенат». Михайло протиснувся повз «О Дональда». Вони зачепили один одного, і їхня взаємна ненависть змусила Михайла на мить зупинитися і похмуро посміхнутися, перш ніж він підійшов до Кала. Інші сенатори згуртувалися, щоб приєднатися до нього. Сенат тут. крикнув Михайло. Кал холодно подивився на нього. Я приніс усім вам пропозицію мирного врегулювання, заявив посланець. Знайте насамперед, що ваша армія хоробро билася, але була розбита і взята в полон біля міста Іспанія. Ми влаштували їм засіку під час нічного маршу і розгромили. Кілька тисяч перебувають у полоні і будуть повішені коли буде досягнуто мирного врегулювання. Я хочу побачити доказ цього, відповів Кал. Тоді йдіть до Іспанії. насміхався посланець. Ваш полковник Кін похований там з почистами, як і ваш син Готон. З вашого дозволу я відправлю чоловіка на берег із сувеніром. Кал кивнув. Карфагенець підійшов до борту судна і стрибнув у воду, затиснувши пакунок під пахвою. Виринувши, він швидко подолав невелику відстань і, вийшовши на берег, обережно пробирався крізь лабіринт загороджень, перейшов рів, а потім піднявся на земляний вал. Одональ підійшов до чоловіка, який нервово озирнувся, і вихопив у нього довгий пакунок. «А тепер забирайся звідси, брудний собако», – гаркнув Одональ. Кал подивився на артилериста і кивнув, щоб той відкрив його. З машини шкіряний чохол зняли. «Це меч!» – тихо сказав О' Дональд і підняв клинок, щоб подивитися на гравіювання з боку. Генералу Вінсенту Готорну від його старих товаришів по П'ятому Суздальському. «Як він помер, щоб осватити людей, так і ми помремо, щоб зробити людей вільними», – прочитав він. Сльози затмарили очі О' Дональда. «Хлопчик! Хай їм грець! Він же був ще дитиною. Ганс підійшов і забрав меч. «Ви, брудні негідники!» закричав Одональд, підійшовши до парапету. «Я вам печінки поурізаю. «Пад, відійди!» наказав Кал, підійшовши до свого друга. «Це переговори, які все ще можуть дати нам мир!» крикнув Михайло. «Заберіть цього галасливого пеяничу звідси!» «О, Дональд, прогуляйся», – сказав Ганс, і лагідність у його голосі все ж таки не приховувала того, що це був наказ. «Так, сер, прогарчав О, Дональд, сердито віддаючи честь. Він пройшов повз Михайла, штовхнувши його плечем. «Я тебе за це покараю», – прогарчав Михайло. «Будь-коли», – прошипів О, Дональд, – «і я відріжу твої кляті коштовності та засуну їх тобі в горлянку». Група подивилася на Одональда, приголомши на його лючу. Ганс почав говорити, але потім замок, коли Одональд пройшов по пандусу і зник у пороховому льоху. «Я вимагаю його арешту за погрози сенатору», – крикнув Михайло. «Я нічого не чув», – рівно сказав Ганс. Михайло повернувся, щоб подивитися на Кала. «Він найкращий артилерист України, країні», – тихо сказав Кал. Якщо його й арештують, то після війни». Не чекаючи на відповідь Михайла, Кал відвернувся. «Це не означає, що ви перемогли нашу армію», – крикнув Кал, намагаючись стримати свій голос. «Це лише показує, що загинув лише один із наших». «Мій командувач висловлює співчуття з приводу вашої втрати», – відповів посланець. «Ви можете вірити чи не вірити?» але факти ті самі, ваша армія не повернеться. То це ваше повідомлення. Ось умови, які, на думку мого командувача, ваші люди вважатимуть щедрими. Тоді продовжуйте і закінчуйте це. Республіка Рус оголосить свою з імперією Карфагену. Президент має піти у відставку і на пенсію. Новий президент буде призначений нашим командувачем. Ви маєте на увазі, що Кромвель буде диктатором. Ви мене неправильно зрозуміли, гаркнув посланець. Громадянин Суздаля правитиме за його призначенням. Ми не просимо нічого іншого. Не буде арештів, якщо будуть дотримані всі закони. Військовополонені будуть повернуті додому. Я бачу перед собою брехливу маску ордимерки, відповів Кал підвищуючи голос, щоб його почули солдати, які стояли на стінах. Посланець засміявся. Ви вважаєте нас божевільними. Мерки мають свої власні конвіни, чи ви не чули? Вони воюють з ордою в бантах, яка йде за тисячі миль на південь від вас. Їх перемагають. Коли прийде час, ми виступимо проти них, як ви виступили проти тугарів. Тоді чому б не прийти до нас у Союзі? а не зі зброєю. Сперечався Кал. Об'єднавшись, ми могли б протистояти їм і зруйнувати наші звичаї, наше життя. Як ви намагалися осквернити рум, використовувати свої машини, щоб обдурити і зрадити нашу владу? Ми не такі дурні. Вашою владою треба поділитися з нами. Я також питаю, хіба не тисячі тих? хто був багатим, стали бідними через ваших янки. Я прошу людей суздаля озирнутися і подивитися, хто контролює великі машини, хто живе у просторих нових будинках, хто носить вишуканий одяг, поки тисячі голодують. Яка користь була вашій залізниці для Рума, окрім як створити більше багатства? Я не вірю нічому, що ви сказали, відповів Кау. Наша армія все ще існує і повернеться, а ви лише вихованці та худоба мерки. Вихованці та худоба не створили б того, що створили ми, і посланець показав назад униз за течією, на клуби диму, що підіймалися в повітря, кораблі все ще були приховані вигином річки. «Ви не зможете протистояти нашій силі», – хвалився посланець. «Якщо ви будете чинити опір, ми розтрощимо ваші стіни за лічені дні». У нас є гармати, які можуть стріляти вибуховими снарядами у ваше місто, підпалюючи його. І весь цей час, поки ваше місто страждає через дурну гордість лише однієї людини, я сподіваюся, що ваш сенат побачить правду. Мене відправили сюди, щоб пощадити ваше життя. Тепер я бачу, що це марно. Коли ви або нові лідери, які прийдуть за вами, зміните свою думку, ви знатимете, що... «Де нас знайти?» Посланець подав знак своїм веслярам. Вода запінилася, коли подвійні лави весел врізалися у брудну воду, і галера знову вийшла на головний фарватер. На палубі корабля спалахнув клубок диму. Ракета змією злетіла вгору, підіймаючись над річкою, вибухаючи яскраво-червоним світлом. За кілька секунд за вигину річки почала з'являтися темна зловісна форма. «Покличте о Дональда!» – крикнув Ганс, озираючись на ординарця, який чекав біля підніжжя бастіону. «Сенатори, за кілька хвилин стане дуже гаряче. Якщо ви не хочете брати участь у бойових діях, я раджу вам піти в бомбосховище або назад у місто. Якщо залишитися, тримайтеся подалі від цих гармат». «Я залишаюся», – оголосив Борис, холодно дивлячись на своїх товаришів. «Я воював зі старим першим. Невелика дія мене не злякає». Ганс із похмурою розвагою спостерігав, як група розділилася. Колишні селяни, які воювали з армією, всі, як один, підійшли до Бориса, тоді як боєривагалися, а потім із приглушеними прокльонами підійшли до Михайла на дальньому боці бастіону. Одональ повернувся на пандус і холодно подивився на них». От якби Кромвель послухався нас і зробив один хороший постріл, прошепотів О, Дональд. Я мав би відправити тебе під арешт за те, що ти сказав. Гаркнув Ганс, а потім його обличчя пом'якшило. Ах, погляд у його очах був безцінним, па те. Вони тихо засміялися, підійшовши до Кала. То ось і сам диявол, сказав О, Дональд, спершись на земляний вал. Це, звісно, потворна річ і найпотужніший корабель у світі», – відповів Ганс. «Що ж, подивимося, на що здатні мої Наполеони», – сказав Пат. Відступивши від стіни, він подивився вздовж лінії. Було вишикувано 20 Наполеонів, 4 оригінальні 44-го Нью-Йорка і 16 нових гармат, виготовлених за останній рік. «А ось іще», – тихо сказав Кал. Одональ озирнувся і побачив два низьких квадратних судна, що повертали за вигін. Обидва судна продовжили рух через річку, розвернувшись біля дальнього берега. Пат підняв свій бінок. Вони кидають якір. Чорт, це майже три чверті милі. Огункіт продовжував боротися з течією вгору з його зрізаної трубивали в дим. Дуже схожий на меррімак сказав Ганс, нахилившись над стіною, щоб виплюнути струмінчу нового соку. На ній зараз набагато більше ваги, відповів Одональд. Цей старий огункіт міг би набрати пару. Вона, мабуть, несе важкий вантаж броні. Одональд знову підняв свій бінок. Вісімсот ярдів. Я хочу, щоб вона була набагато ближче. Корабель продовжував рух. Напруга зростала. Пато озирнувся на своїх артилеристів, які дивилися на нього з похмурим очікуванням. «Не хвилюйтеся, хлопці!» – крикнув Одональд. «Ми дамо йому над чим подумати». Одональд зупинився. Через чортову шкуру він відкриває гарматний порт. Троє нервово подивилися один на одного. Одональд озернувся і побачив, що його гарматні обслуги стоять біля своєї зброї, цілячись у корабель. З обох боків піхотинці, що стояли вздовж дерев'яних стін, присіли, всі вони дивилися на Одональда з неприхованим страхом. А ось і він, відповів Ганс. Одонад повернувся. Вся передня частина корабля була оповита димом. Він уважно вдивлявся вперед. Глибокий гул, схожий на звук поїзда, що наближається, на повну повітря, наростаючи за висотою. На коротку мить він побачив його, цятка збільшувалася, прямуючи прямо до них. «Ліворуч — Ліворуч! — крикнув Ганс. Ядро просвистіло поуз, високовигнувшись над головою. Одональ розвернувся, щоб спостерігати. Снаряд опустився, врізавшись у будівлю Капітолію. Злива колод, розщеплених, як зламані гілки, злетіла в повітря. Настала пауза. І пролунав грім, південно-західний кут вибухнув назовні. Дощ із колод посипався на вулицю внизу. Хай йому грець, це не пеяти десяти фунтових, вилаявся о Дональд. У нього спереду сто, а може, сто п'ятдесят фунтів. Дальність 60. Я відкриваю вогонь. Батареї, позначте свою ціль. Сержант навідники які вдивлялися вздов стволів, стояли з витягнутими руками, показуючи витягнутими долонями своїм обслугам, щоб вони рухали гармати вліво або вправо. З холодною професійністю О. пройшов уздовж своєї старої батареї, спостерігаючи, як його люди знову виконують свою роботу. Сержанти підвелися, піднявши праві руки, щоб подати сигнал про готовність гармати. Четвертий номер підійшов до кожної гармати, вставив фрикційний запал, указану частину і відступив, натягнувши шнур. Одональд подивився вгору і вниз по лінії, піднявши кулак, затиснувши напівикорену сигару між зубами. По черзі починаючи справа. Він опустив кулак. Вогонь. Перший Наполеон відскочив назад, і Бастіон огорнула хмара сирчистого диму. Один за одним вогон пронісав вздовж бастіону. Перезаряджай. Одональд з гансом і калом поруч підійшов до стіни бастіону, коли дим закрутився навколо них і розійшовся. Гейзер води піднявся з правого борту огункіта. З передньої броньової плити посипався сніп іскор. За мить ще два. Ще один гейзер вистрілив біля ватерлінії, а потім ядро відскочило. Виверглися гейзери, сипалися іскри, і назад через воду прокотився гуркіт, схожий на барабанний бій, залізо вдарялося об залізо. О уважно спостерігав, міцно стиснувши сигару, лаючи собі під ніс. Чорт, це його лед подряпало, задихався О'Дональд Батареї – самостійний вогонь. Можливо, коли він наблизиться, з надією сказав Кал. Одональд відійшов від стіни, не завдаючи собі клопоту відповідати. «Канонерські човни!» – крикнув Ганс. З двох кораблів, здавалося, злітали клуби диму прямо вгору. «Кляті міномети!» – сказав Одональд. «Я завжди ненавидів тих виродків. Ветерани 44-го припинили свою роботу, щоб подивитися вгору. Суздальські артилеристи зупинилися. Їхні очі широко розплющилися від жаху. За кілька секунд люди з 44-го повернулися до перезаряджання. «Ви можете бачити, куди вони прямують», – крикнув Одональд, вказуючи вгору на чітко ведемі снаряди, що підіймалися все вище і вище. «Вони прямують у місто». «А тепер повертайтеся до роботи, хай вам усім чорт!» Кал подивився на Одональда, який стояв, схрестивши руки, спостерігаючи за мінометними снарядами, які тепер були прямо над головою. Здавалося, що дві сфери зависли в небі, а потім із тривожною швидкістю почали падати. Одональд повернувся. «Цей бік площі!» Снаряди впали. Один раптово спалахнув яскравим блиском перебуваючи ще за кілька сотень футів, і уламки розлетілися назовні. Другий впав за стіною з глухим гуркотом. Одональд похитав головою. Погані запали. Наполеон поруч із ним вистрілив, і хвиля вогню прокотилася вздовж лінії. Артилеристи стрибали вперед, закочуючи відкочені гармати назад на позицію. Одональд тепер спостерігав із холодною професійністю. Це була цікава робота. Раніше цілями завжди були повстанці або тугари, ніколи не броненосець. Він жував свою сигару, спостерігаючи за влученнями. Його шлунок стискався від холодного усвідомлення того, що він робить не більше, ніж спалює порох. Тримати вогонь до ста ярдів. Ми його не зупинимо, тихо сказав Ганс. Одональ подивився на старого сержанта. Якщо нам не пощастить, я не покладаю великих надій. Минуло кілька довгих хвилин тиші. Огунькіт неблаганно наближався, а за ним з'явилася низка броньованих канонерських човнів. Решта, мабуть, озброєні звичайними гарматами. Інші два – мінометні човни, щонайменше стофунтові снаряди. На відстані двохсот ярдів передній гарматний порт знову відкрився. Уздовж усієї стіни гармаші та піхотинці пригнулися. Одональ, ніби демонструючи свою зневагу, стояв прямо Ганс і Калбули поруч із ним. Вистрілив в спалах полум'я, за яким митєво пролунав вереєска снаряда. Частина старої міської стіни за сто ярдів позаду них вибухнула зливою уламків, повітря пронизали крики агонії, наче на противагу знову вистрілили міномети а канонерські човни за огонькитом наслідували їхній приклад. «Буде гаряче!» – крикнув Одональд. Пролунав град заліза, бастіон під його ногами затресав від удару, фонтан Бруру вибухнув прямо перед ним, земля під ногами підскочила. На коротку мить він побачив мінометні снаряди, і його шлунок стиснувся. Снаряди впали. Один влучив у залізничний склад біля доку і відірвав частину колії в повітря. Інший влучив у річку, де ще митному стояв корабель карфагенського посланця, снаряд здетонував, піднявши стоп води, який обсипав бастіон. Приголомшений, Одонат озирнувся. Гаразд, дайте йому ще раз. Цільтесь у той гарматний порт і продовжуйте обстріл, витираючи бруд зі свого обличчя, він направив свій бінок на корабель, коли Наполеони відкрили вогонь. Снаряд за снарядом влучав у передню броню. Ядро відскакувало, вода навколо огоньки та перетворилася на бурхливу піну. З'явилися виям'ятини від ударів, але не більше того. Лийте, лийте. Невблаганно чорний залізний корабель постійно рухався вперед, тримаючись посередині каналу. Він пройде вздовж усього міста. 44 та, та 15 -та батареї розверніть свої гармати на західну сторону. 16 -та і 17 вдарте по тих клятих канонерських човнах. Гармаші схопилися за свою зброю, підіймаючи лафети, налягаючи на колеса своїх однотонних знарядь. Борис і сенатори-селяни приєдналися, кричачи і лаючись. «Огункіт!» був менш, ніж за 50 ярдів. З висоти бастіону О'Дональд дивився вниз на його броньований дах. Гармати підтягнули до стіни бастіону, обслуги крутили гвинти піднесення, стволи опускалися. Огункіт став бортом до бастіону. П'ять гарматних портів уздовж його правого борту відчинилися. Здавалося, обидві сторони вистрілили одночасно. Злива бруду накрила О'Дональда і його вуха, здавалося, мали бути розчавлені. Гармати підскочили поруч із ним, і рикошетні ядра зі свистом пролетіли над водою, врізавшись у дерева на дальньому боці річки. Крізь дим він побачив, як у повітрі крутиться частина кришки гарматного порту. Повернувши бінокль, він спостерігав, як інші канонерські човни благанно наближаються. Снаряди зі свистом пролітають повз, «Ніпер був білим від піне». Огункіт сповільнився, ніби кидаючи виклик одонаду зробити найгірше, на що він здатний. «Продовжуйте обстріл!» Пронезливо крикнув він. Цільтес у розбитий гарматний порт. Обслуги батарей працювали в шаленому темпі, хлопці з порохом пробиралися на гору з бомбосховища внизу. Снаряд із канонерського човна пролетів зі свистом полз. Його гарячий подих обдав Одональда, похитнувши його, ядро влучило в Капітолій. Міномет. Одональд на секунду подивився вгору, навіть коли краєм ока він побачив, як гармати огонь кіта знову висуваються. Обернувшись, він подивився на чорні потворні жерла важких гармат. Вони стріляли вгору, подумав він із полегшенням. Бастіон на низьких урвищах давав йому перевагу у добрих тридцять футів. «О, Дональд, Вони влучать!» – крикнув Ганс, вказуючи на небо. Цієї ж миті Огунькіт вистрілив. Схопивши Кала, який протягом усієї битви стояв поруч з О'Дональдом, спостерігаючи за діями, ніби він був на виставі, падкинувся до слабкого захисту земляного валу. Повітря вирвалося з його легень – коли небо над головою потемніло від злив землі. Повітря наповнив гучний вереска, темряву пронизав сліпучий спалах. Приголомшений, він подивився на кала, чиї очі були широко розплющені від жаху. Дивлячись уздовж лінії, він побачив, як гармас перекидається через край бастіону, несамовито кричачи. Перевернута гармата на мить похитнулася на краю парапоту а потім дуже повільно перекинулася назад у форт. Позіхаючи, щоб прочистити вуха, Одональд підвівся. Шістнадцята батарея була в руїнах. «Пряме влучання!» – крикнув Одональд, повертаючись на ноги і біжучи вниз, щоб допомогти витягти поранених. Чоловіки хиталися повз нього. Порвані тіла вкрили бастіон. Те, що залишилося від трупа, верхня половина тіла відсутня – лежало розпростерте біля стіни і дкинуте в бруд вибуховою силою снаряда. «Віднесіть поранених назад у шпиталь!» «Решта! Продовжуйте!» Повернувшись, він подивився на Кала, який стояв на колінах над тілом. Підійшовши до трупа, одональд із жахом побачив закривавлене обличчя Бориса, що дивилося на нього. «О, чорт забирай!» – прошепотів він. Відвернувшись, він побачив гур чоловіків, які бігли назад до міста. «Вони хочуть жити», – сказав Ганс, підійшовши до Одональда, обтрушуючи бруд зі свого мундира. «Вона рухається до міста», – крикнув Одональд, показуючи на броненосець, який знову рушив. «Вони проводять весь свій флот прямо в мене під носом, і я не можу нічого вдіяти». «Розлючений», – він грюкнув кулаком – баючи по стіні бастіону в БЗС-селі люті. «Забирай свої гармати звідси», – сказав Ганс. Той останній мінометний постріл був щасливим влучанням. Але зрештою вони розіб'ють цей бастіон надрузки. Одональд сумно кивнув на знак згоди. Важке ядро з човна просвистіло полз, але він ледве помітив його проходження, оскільки воно полетіло далі в місто. «О, Дональд! «У мене є лише одна хороша бригада і купа обшарпаного ополчення, щоб утримати це місто і фабрики». Ганс на мить зупинився, ніби хотів що сказати, дивлячись на Кала. «Пане президенте, вибачте, але мені потрібно з вами поговорити». Кал дерев'яно підвівся на ноги. «Він був одним із моїх найстаріших друзів, прошепотів Кал. Він був зі мною від самого початку всього». «Я знаю, пане президенте», – тихо сказав Ганс. Канонерський човен, що наближався до форту, вистрілив зі своєї єдиної гармати, струснувши бастіон, обсипавши групу брудом. «Що ти хочеш, Гансе?» «Пане президенте, ми нічого не можемо зробити, щоб захистити місто. Нам доведеться пережити цей молитися, щоб його боєприпаси були обмежені». Карфагенська піхота буде тут до середини дня. Я не думаю, що вони спробують взяти це місце штурмом. Ми принаймні маємо перевагу в чисельності. Можливо, навіть у мускитах. Я це знаю, Гансе. Ми це вже обговорювали, тихо сказав Кал. І я думаю, що Кромвель це також знає. Він, мабуть, має план, як перемогти, враховуючи це» тому я раджу вам оголосити воєнний стан і негайно заарештувати Михайла та Бояр. «То ти кажеш, мишістателисон?» крикнув Кал, намагаючись, щоб його почули над батареями, які знову відповідали вогнем. «Ти і я знаємо, про кого говорив той посланець. Якщо я це зроблю, то ті, хто прийде за мною, зроблять це ще легше», відповів Кал. «Навіть твій Лінколен такого не робив». Він був досить близький. «Чорт забирай!» – крикнув Ганс. Над річкою пролунав гуркіт грому. Обернувшись, група побачила, як огунькіт випустив залп прямо в Капітолій. Частина його даху злетіла в повітря. Над головою пролунав мінометний снаряд, що вибухнув у місті. «У ту мить, коли він зробить зрадницький крок, я відрубаю йому голову», – рішуче сказав Кал. Але не раніше. Кал подивився на меч, який Ганс все ще тримав. «Чи можу я взяти меч мого сина? Будь ласка!» – тихо сказав він. Ганс обережно передав його. Кал незграбно взяв зброю в ліву руку і на мить підняв її, дивлячись на напис, вигравіруваний на клинку. Хлопчик намагався навчити мене читати його англійську. «Я ніколи не був у цьому дуже вправним». Тихо сказав він. Це не означає, що він мертвий, сказав Одональд. У цього він сен є життя кота, справді. Дякую, Пате, сказав Кал, усміхаючись, хоча його очі затуманилися. Мені краще повернутися до міста. Пад виструнчився, віддаючи честь Калу, коли той почав повертатися. Чому, Пате, я думаю, що ти вперше віддав честь, коли тобі не наказали? Сказав кал і, відвернувшись, пішов униз по пандусу бастіону, не звертаючи уваги на грім війни та охоронців, які щільно оточили його. Пато озирнувся на битву, яка все ще тривала. Два канонерські човни вже пропливлю повз, а огункіт був уже за кілька сотень ярдів вище за течією. У руїнах бастіону гармати, що залишилися, продовжували свою галячу смертельну гру. Цей чоловік або сватий, або дурень, пробучав Ганс. Але хіба ти не знаєш, відповідав водоналі з жалем, іноді це одне й те саме. З задоволеною посмішкою Тобіас розірвав верхній люк і висунув голову. Порив гарячого повітря піднявся навколо нього, і чоловіки внизу кричали з полегшенням, оскільки нарешті прохолодне повітря хлинуло через відкриті гарматні порти. Він обережно озирнувся. На березі, лише за сто ярдів, завжди могли бути снайпери. Він обернувся, щоб подивитися назад. Темні стовпи диму підіймалися з місць. Громовий спалах вогню вирвався з останнього канонерського човна в черзі. Снаряд врізався прямо у внутрішню стіну, відколивши частину колод. Фантазія, яку він плекав руками, нарешті здійснилася. Він провів флот у лінії. Проплив повз батарею і обстріляв вороже місто від одного кінця до іншого, втративши лише одного чоловіка з усього екіпажу. Коли він дихав про холодне повітря, спогад про жахливий шум важких гармат, хмари диму та про незливу задушливу спеку зник. Ціле місто стояло в жаху від того, що він щойно здійснив. Він спустився сходами. «Навіть я вражений!» – оголосив хулагар. Тобіас подивився йому прямо в очі і побачив, що вони сповнені благого війного подиву. Дев'ятийфутовий мерки нарешті змирився з тим, що сидить на підлозі гарматного відділення, не в змозі стояти у тісному бойовому просторі. Тобіасу було приємно не дивитися на мерки знизу вгору. Як наші боєприпаси? запитав хулагар. Тепер нам доведеться бути консервативними. Ми влаштували велике шоу підіймаючись угору. Флот розвернеться і попливе назад, усі кораблі випустять два залпи і кинуть якір біля бастіону, щоб надати підтримку нашій піхоті, що наступає. Канонерським човнам наказано робити один постріл на годину. Я хочу зберегти хороший запас, якщо нам потрібно буде посилити тиск пізніше або на випадок надзвичайної ситуації. У нас є вісім тисяч снарядів з флотом, немає сенсу використовувати їх усі відразу. Стріли, те саме, відповів Хулагар. Мудвий командир це знає. Тобіас відчув, як це є всередині. Ось мерки, який відкрито висловлює захоплення. Тепер ми просто чекаємо, поки розгорнеться решта плану. Посміхаючись, Тобіас кивнув і, залишивши Хулагара, пішов на корму, щоб підготувати корабель до розвороту. Хулагар спостерігав за ним, посмішки промайнула на його обличчі. Він виявив, що майже любить цього улюбленця, бо врешті-решт він був лише улюбленцем. Це було дивно. Він був змушений дозволити цьому звертатися до нього, як до рівного, витягувати з нього всі секрети, дозволяти йому грати в свою гру. Було б майже шкода вбити його. Ця думка змусила його змінити увагу. Вука сидів навпроти нього в смердючій темряві. Їхні погляди були прикуті. «Це не війна», – сказав Вука. «Це пристрої карна темного». «Це все ж таки війна. Війна, в якій ми повинні навчитися виживати». «Війна – це слава атаки, вітер у волосі, швидкий кінь, страх на обличчях твоїх ворогів, коли ти їх розбиваєш. Тут немає слави». «Війна – це перемога». «І нічого більше», – відповів Манту. «Слава приходить потім, коли твої вороги мертві, і ти можеш говорити про це, поки їхні тіла перетворюються на пил». Вука замовк, хитро дивлячись на Манту, а потім знову на Хулагара. Його люд повільно вщухла. Завжди це займало занадто багато часу, та Мука часто натякав на це. Тепер він подумки проклинав себе» не за те, що сталося в місті худоби. Коли була кров, це було його право змочити свій клинок. Це було потім, що він проклинав, і він відчув холодний укол страху, а страх був для нього чимось новим. Опустивши голову, ніби збираючись спати, він подивився на хулагара через ледь відкриті щілини. Знову ж таки, хулагар спостерігав за ним, Знову він був дурнем, що заговорив Діяв, перш ніж подумати. Слова, які вимовив манту, мали бути його, хоч вони й були слабкими та безглуздими. Він обережно спостерігав, киваючи головою, ніби від шаленого шуму притупило його почуття. Погляд хулагара нарешті відірвався від нього і змістився на його матір поруч. Там його вираз змінився. Суворе осудження залишило його обличчя. Отже, це буде манту. Чому Хулагар відправив Тамуку назад до його батька? Чи не планується навіть зараз немислиме для нього? Він знову прокляв себе. Навіть коли він накинувся на Тамуку, він знав, що може вирішити свою власну долю. Той факт, що Хулагар так відкрито лав його перед його братом, був смертельним попередженням, яке його ока його бойова людь змусила його проігнорувати. Хто це може бути? Хулагар не міф, як і його брат, бо братовбивство було найугіднішим із злочинів. Хто буде посланий, якщо справді його батько виніс йому вирок, щоб позбавити його права як занкарта і дарувати його комусь іншому? Повільно формувалася думка. Хто буде тим іншим? Звичайно, не його яма – повільний блазень. Ні кварк, ні тока, який бів ферментоване молокодоки його не вирвало щоночі. Він поворухнувся, ніби розтягуючись, притуливши голову до борту корабля. Його очі все ще були ледь відкриті. Йому потрібно виграти час, щоб спокутувати свою провину. Він знав, що його батько буде вагатися. Він знав слабкості свого батька, дурість мати теплоту до свого потомства. Як він грав на цьому в минулому, сміючись про себе, коли його батько виставляв себе дурнем в його очах? Він повинен виграти час, повинен відкласти вирок, який повинен бути виконаний так, щоб він помер з честю, бо він знав, що його батько ніколи не відправить його на вічне небо, щоб бути об'єктом І якщо вирок буде виконаний. Він подивився на манту через примружені очі. Він буде тим, кого оберуть замість нього. Він знав це з повною впевненістю з того, як Хулагар все ще дивився на нього. Його план почав формуватися.